Hittar du lättast på www.märklighetstroget.se Men det visste du nog redan. Välkommen till Märklighetstroget. Idag har jag en intervju till åt er, eller ett samtal. Förra avsnittet var ju mer av ett samtal, det här kanske är mer... Av en intervju egentligen. Och intervjun är med David Bergqvist som tillsammans med Terje Nordin har skrivit rollspelet Sägen åt Västerås stift. David har också skrivit rollspelet Tellus tidigare men allt det här pratar vi om i, i intervjun. Dessutom så pratar vi om boken som jag och Johan Jonsson pratade om i första programmet nämligen Play Unsafe- och jag bedyrar ännu en gång att jag har inte fått några pengar ifrån Graham Wormsley för att promota hans bok. utan Det, det råkar bara vara så att folk diggar den där boken. Och om du är intresserad av den boken så kan du lyssna på förra programmet eller kolla in på www.märklighetstroget.se för mer info om vad du kan få tag i den. Utöver det så skulle jag också vilja tipsa alla mina lyssnare om ett konvent. Som jag tycker väldigt mycket om och som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och det är konventet Crosscon som hålls i Gisslaved i Småland. Det ligger på gränsen mellan Småland och Västergötland. Där konventet hålls i mellandagarna för det är ingen som gör något vettigt i mellandagarna ändå. Tänkte, tänkte vi när vi startade konventet för vad är det 6-7 år sedan. Det är sjunde Crosscon som, som kommer att äga rum i år. Det kostar bara 200 spänn och det är ett litet mysigt konvent där man blir väl om omhändertagen. För att få veta lite mer om Crosscon kan du gå in på crosscon.sverok.net och där kan man anmäla sig och man kan kolla in lite vad för olika arrangemang som finns. Bland annat så kommer jag själv att köra Lady Blackbird, A Penny for My Thoughts The Shabbal Roach, så det kommer bli mycket coola grejer. Johan Jonsson, som ni hörde i förra programmet kommer också köra en del av sina galna Call of Cthulhu och rorek scenarion. Så det, det tycker jag verkligen att ni ska kolla in ifall ni tvekar lite kring vad ni tänker ha för er mellan den 27 och den 30 december i år. Men nu kommer intervjun med David. Välkommen till märklighetstroget, säger jag till David Bergqvist. Tack så mycket. Jag tänkte börja med att bara be om en presentation av dig. David Bergqvist heter jag. Jag är i Livekretsar ganska känd som sångare i bandet Gråfötterna. I Sverock har jag varit aktiv i många år, dock inte sedan 2005 ungefär. Innan det har jag varit aktiv i och Nedre Norrland, distriktet alltså. Jag har varit ordförande och kassör i olika och föreningar jag Är det fortfarande faktiskt i Game Boards and Broadswords Väst här i Göteborg. Och har varit vad heter det, riksvalberedare i och också i två år. Och sen är jag då såklart rollspelsförfattare. Det är därför du vill prata med mig. Ja, det är väl därför jag vill prata med dig. Men jag är också lite intresserad av hur du försörjer dig utanför rollspelsskrivandet, För att jag är rätt svårt att tänka mig att det är många i Sverige som försörjer sig exklusivt på att skriva rollspel. Nej, det, det är sant. Det Rollspelsförfattandet har jag väl aldrig haft som ambition ens att försörja mig på. Det är en en greja brinner för på sidan om det det, det det märkliga är ju att det jag försöker ha som så att säga brödjobb det är att spela musik eh, alltså eh, att vara vis sångare helt enkelt så är det och det går ju så där kan man ju säga <laughs> Okej, okay, men men var hittar man var hittar man din musik jag på min hemsida framför allt. Inom inte allt för lång tid kommer att kunna hitta mig på Spotify, men jag ska lösa några grundläggande problem först. Till exempel att jag ska ha inspelningar som jag är riktigt nöjd med som jag ska lägga dit. Jag kommer An lägga annars... adressen till din hemsida i mina show notes hade jag tänkt, men du kan ju, kan ju i alla fall säga vad det är för adress. Ja, den är ju ganska lätt att komma ihåg ifall man kan stava till mitt namn. Det är helt enkelt www.davidbergqvist.se och då stavas Bergqvist med kv utan några konstiga q eller W-n eller någonting sånt. Det är uppfattat. Vad har du skrivit för rollspel förut? Ja, det är ju märkligt nog Svenska kyrkans stift i Västerås som är så att säga sugar daddy för mina utgivna rollspelsprojekt det är ju jag och min goda vän och kamrat Terje Nordin som alltjämt bor i Umeå som skriver rollspel tillsammans och vi är ju så att säga en dynamisk duo på området vi har ju skrivit rollspelet Tellus som gavs ut 2001 av Västerås stift med Len Howard som projektledare och det var då nummer ska se, ska rätt här? fyra i den så kallade Vägen-serien. Alltså rollspelutgivna eh, som pedagogiskt underlag vid konfirmationsundervisning. Precis, och det är Vägen, Anskar och Kovadis som kom innan det va? Precis. Ja. Vägen var faktiskt det allra första rollspelet jag spelade. Ja, så Ja, jag fick då min morsa. Min morsa är ju präst då, mm -hmm. eh, faktiskt. Och det är lite roligt att ha en, en prästmorsa som får in en på rollspel. det, ja, det, inte måste, vara, har... det måste vara ovanligt. <laughs> ja, ja, jag vet inte. Jag har ingen statistik på det, men jag gissar på att det är ovanligt. Eh, så att det är lite roligt att, att jag får prata med, med dig då om sägen. Ja, eh, extra lustigt är ju att både jag och Terje är ju ateister, båda två... <laughs> Men det verkar ju inte hindra kyrkan från att vilja samarbeta med oss. Och deras önskemål har ju också varit milda, måste man ju säga, ur ett rent så här ja, designfrihetsperspektiv. Innan vi går in på samarbetet mellan er som författare då och Svenska kyrkan som, vad ska man kalla det, uppdragsgivare eller beställare, mm. så skulle jag bara vilja veta, vad är sägen för rollspel? Sägen är ett... En, för, börja, för det första ska man upp, vara medveten om att Sägen är en light-version av ett större rollspel som heter Legend. Som är längre ifrån utgivningen vad Sägen är. Men Sägen, liksom Legend, är ett rollspel ett fantasy-rollspel i nutidsmiljö. Urban fantasy brukar det heta på engelska, men i svensk tappning eftersom vi inte... Ja, vi har en del skog och landsbygd också, så blir det inte riktigt rätt om man säger urban fantasy. Nutidsfantasy är väl egentligen den term som vi har kommit överens om att använda oftast. Ja, och, och utöver temat och spelvärlden och så, så är det ju lite speciellt i sitt system då. Men det misstänker jag vi ska prata om lite senare. Då. Ja, det tycker jag vi kan göra. Så mer specifikt sägen, du har redan sagt att det är Västerås Stift som är beställare och jag antar väl att det här är också då till för att användas i konfirmandundervisning. Ja, det beror ju på vem som plockar upp boken förstås. Det är beställt av Västerås Stift och det som har gjorts för att glädja beställaren är att vi har egentligen mest strukturerat upp äventyren på ett visst sätt och lagt till diskussionsfrågor efter äventyren. En sida per äventyr då, i boken. Och så är det en sida i början som direkt adresserar en potentiell konfirmandledare då, hur man ska använda boken. Ja, det är ett bordsrådsspel, rätt och slett. Jag tycker att... Just den här introduktionen som du säger som är riktad då till en konfirmandledare eller en möjlig konfirmandledare. Den fungerar ju väldigt bra som en introduktion till en nybörjare tycker jag också. Och ett sånt här spel kommer ju nästan alltid att riktas till nybörjare då. Hur har ni tänkt kring det här med, med nybörjare och att anpassa ett spel för folk som är helt nya till rollspel? Det var ju en av de stora svårigheterna och, och det var en av de saker vi tänkte på mest när vi har gjort det här spelet. Men det är egentligen inte främst en anpassning för kyrkans skull utan det är en anpassning för vår egen skull så att säga. Jag och Terje hade från början en ambition om att göra ett rollspel som är enkelt, intressant och spännande och lätt att komma in i, både för nybörjare och för gamla rävar. Och eh, spelsystemet är väl ett led i det, eller började snarare så kan man säga. Sen utvecklades det till någonting annat. Faktiskt ganska mycket med att jag och Terje upptäckte boken Play Unsafe, om du har hört talas om den. Jag för två veckor sedan i premiäravsnittet så pratade faktiskt jag och Johan Jonsson om Play Unsafe, specifikt Play Unsafe. Ja, intressant. Ja. En väldigt bra bok. Ja, det hoppas jag att alla mina lyssnare har förstått vid det här laget. <laughs> Hur påverkade Play on Safe-processen då? Den bidrog väl egentligen mest av allt med ett förtydligande av en hel del saker som man egentligen vet när man har spelat rollspel länge som jag har. Jag, jag började spela rollspel när jag var 14, vilket vilka, vissa tycker det är. Lite sent i livet, men nu har det ju gått ganska många år sedan dess och man vill ju gärna inbilla sig att man har spelat på ganska många olika vis. Och funnit någonting som man själv uppskattar. Och i och med detta så vill man ju gärna dela med sig av detta och ja, hjälpa andra att uppleva bra rollspel. Jag är ju av uppfattningen att det finns få saker som är så, så roligt som bra rollspel. Men omvänt också få saker som är så mördande tråkigt och fasansfullt som dåligt rollspel. Åh gud, jag kan inte hålla med dig nog. Men tillbaka till sägen. Vi vet ju då vilka som är de tilltänkta spelarna, i alla fall huvudmålgruppen. Men vad är det man spelar för personer? I sägens värld, eller jag skulle hellre prata om legends värld egentligen som världen är väldigt jag ytterst skissartat beskriven i sägen av rena plats, platsskäl egentligen. Men i, i den här spelvärlden då så spelar alla så kallade utvalda. Det vill säga personer som har förmågan att se igenom den slöja, eller som det kallas i spelet, den dröm som döljer allt det magiska och övernaturliga som finns i världen för vanligt folk. Det är alltså så att majoriteten utav mänskligheten, den överväldigande majoriteten av mänskligheten i den här spelvärlden är lurade utav en ja, en magisk slöja kan man säga, som redigerar bort allting övernaturligt och allting magiskt från folks medvetande och skapar så att säga den värld som vi tråkiga vanliga människor betraktar som verkligheten. Vilket var alltså av en lögn. Det är falskt. De utvalda kan alltså se igenom detta och därmed också lära sig att interagera med det magiska. Eh, lära sig magiska förmågor. Eh, och naturligtvis skaffa sig övernaturliga allierade och fiender. Det låter ju som att det lutar lite åt kulthållet. Eh, men jag antar att eh regelsystemet skiljer sig en del. Skulle du vilja berätta lite om det? Ja, först vill jag kommentera att ja, det är klart det är influerat av kult. Eh, eftersom det måste ju egentligen alla svenska rådspel vara på något vis <laughs> nu för tiden. In ingen kan ju gå ovetande om kult. Det är ett fantastiskt arv vi har i det här landet. <laughs> eh, men ja, regelsystemet är ju annorlunda. Eh, och skulle vilja säga annorlunda på ett fundamentalt plan. Vi använder ju kort, ett kortsystem i sägen och även legend. Och för den, den ovane läsaren kan det ju tycka som att vi bara har bytt ut tärningen mot, mot kort. Men det är inte riktigt så. Och det här är egentligen skillnaden mellan mekanistiskt mellan ett mekanistiskt och ett dramatiskt spelsystem. Ett mekanistiskt spelsystem försöker simulera fys fysikaliska skeenden även om det är ett fantasyspel som Ars Magica till exempel. Det, där har man ju det är ett bra exempel tycker jag för att det är, det är ett där har vi en rigoröst uppställd fysikalisk verklighet som man interagerar med via hermetisk magi då som då är väldigt annorlunda från vår den fysiska verkligheten i vår värld. Men ändå betraktar man i spelet detta som Ja, det är det som är systemet. Vi ska simulera vad för fysiska saker som händer i spelet. Det är det man har systemet till. Medan man lämnar egentligen storyn upp till ifall man är bra eller dålig rollspelare. Och om man har den dramatiska systemsynen på det hela så bryr man sig istället om historiens uppbyggnad och spänning och liksom relationer mellan karaktärer det är det som handlar i centrum och, man, och det, det mekanistiska det lämnar man upp till mera friforms spel om man säger och eh, jag har blivit mer och mer övertygad om att det här är en mycket bättre grundsyn på ett system rollspel eh, helt enkelt därför att det mekanistiska det är vi ofta ganska överens om när vi spelar runt bordet i alla fall i min, mina grupper det är få som ifrågasätter att det skulle vara jobbigt att behöva springa ikapp en bil till exempel. Liksom, du man inte slå så mycket tärningar för eller drar så mycket kort för att räkna ut. Eh, Medan däremot så kan det bli svårare att alltid se när eh, det ska uppstå spänning. Liksom. Det finns ja. ju en hel del sådana här eh, experiment med att försöka göra spel som, som du säger inte rikta in sig på vad du kallar det mekanistiska och vad som i, i till exempel indispelskretsar kanske kallas det simulationistiska att man försöker simulera världen in i minsta detalj liksom. för att ta ett, ett, ett exempel som är modernt fortfarande väldigt populärt spel är ån e som ju är ett fantasyspel som är som är väldigt mekanistiskt det i det i det spelet så finns det ju regler för i stort sett allt Eh, vad man än vill göra så finns det en mekanisk regel för det liksom. Och det finns eh, en tabell. Ja, precis. Det finns en tabell och det finns. Eh, och för all del, de här tabellerna och de här reglerna, de, de ger ju en viss känsla eh, som inte är att frakta. Och, det, och jag har absolut ingenting <laughs> emot folk som tycker att det är kul att spela på det sättet. Men eh, de bästa upplevelserna jag har fått av rollspel och de jag vill. Dela med mig av, så att säga, och sprida. Det är inte den sortens upplevelse, utan det är. Eh, det är ju stunder när man har upplevt sig vara i historien, i karaktären, i, i ögonblicket, i en viss berättelse. Det är ju det, det är de ögonblicken som är stora. Inte egentligen när tärningen rullar. Hur tycker du att sägen och legend hjälper till att få fram detta då? För det första tror jag genom att vi, vi diskuterar de här sakerna i och för sig i, i sägen då på en ganska grundläggande nivå i boken. Eh, och eh, ja, om jag tar ett, ett konkret exempel. Den, den viktigaste regeln, den första regeln som står i regelsystemet som är tre sidor långt i sägen eh, är regeln mot alla odds som helt enkelt kort och gott säger att eh, rollpersonerna kan aldrig misslyckas så totalt vid någon punkt i historien så att historien tar slut. Utan karaktärerna kommer alltid komma vidare i berättelsen. Det kan kosta dem mycket om de beter sig illa. Det kan bli plågsamt, det kan ta undliga vägar, det kan bli pinsamt men de kommer inte att stanna. Det kommer inte ske en, en party wipe. Det kommer inte hända att de blir hemskickade och inte får veta hur det gick liksom. Och orsaken till det är att om vi gör det så har ju vi sabbat för oss själva, som vi som sitter och spelar runt bordet. För att syftet med att spela rollspel, med det här synsättet i alla fall, är ju att bygga en komplett historia från början till slut. Och misslyckas vi med det, då har vi misslyckats med att spela färdigt helt enkelt. Och här kommer ju korten in då, antar jag. Precis. Korten... Jag tänkte just det här på att, att på korten så står det ju så här ja och, ja, hoppsan, nej, men och så vidare. Det står aldrig bara ett ja eller ett nej. För då skulle stå storyn något stannat av. Ja, precis. Exakt. Kan vi säga det... också att korten är ju äh, konfliktresolutionen, ja, exakt. Så, att, så att lyssnarna förstår vad jag pratar om. Ja, precis. Handlingskorten som vi kallar dem då eller som är faktiskt rakt avlånade, mer eller mindre, från det utmärkta norska rollspelet Itrasby. De är ju då tänkta att använda i situationer där, där det inte redan är uppenbart vad som ska hända. Historien kan, kan gå igenom många faser utan att man någonsin drar ett kort. De ska man egentligen använda som hjälp när man känner att nu vill vi skruva till historien. Nu vill vi lägga in ett, en slumpfaktor. Härifrån kan det tänka sig att historien kan ta många olika vägar. Vad kan hända? Och så drar man det kort som inspiration för vad som händer just där och då. Det är så man använder dem egentligen. Och det är ju en viktig skillnad jämfört med om man i de system där man använder tärningar, eller i alla fall mekanistiska, mekanistiska system där man använder tärningar. Där slår man ju tärningen för att kolla om en rollperson lyckas göra någonting inom citattecken svårt eller inte och, och det, är, det är ju egentligen en märklig frågeställning om rollpersonen huvudpersonen så att säga i berättelsen inte lyckas göra svåra saker vad har vi då för anledning att tycka att den är en intressant person det är liksom den den sortens frågor som Ja, Play Unsafe väckte ganska tydligt. Både jag och här. Jag har haft sådana funderingar förut, men det var den boken som fick oss att gå över gränsen, så att säga, och verkligen ifrågasätta hela det mekanistiska tänkandet. Många tidiga versioner av eh, Legend. Eh, vi har ju jobbat på spelet jäkligt länge. Nio år, faktiskt. Oj då, jag visste eh, inte ja. att det var så länge. <laughs> Nej, <det laughs> direkt efter att, att uh, Tellus var klart så så började vi arbeta med det, faktiskt. Men i de första versionerna så hade vi ett mekanistisk, mekanistisk system. fast Fastän ett, ett simpelt sådant. Liksom, och tänkte att det var, liksom räckte. Men sen efter då Play Unsafe så tog vi steget fullt ut. Och efter att få sett ITRAS by hur man kan göra. Stark inspirationskälla för systemet. Inte för temat. Du har redan pratat lite grann om hur det var att jobba med Västerås stift som uppdragsgivare men jag skulle vilja veta mer om processen hur det gick till att skriva och så vidare skulle du vi kunna berätta lite om det för att förklara hur det gick till just i vårt fall så måste man nästan gå ända tillbaka till innan vi skrev Tellus för det är ju så att säga var ju via den processen som vi upprättade en solid kontakt med Västerås stift på den tiden så bodde ju jag och Terje i Norrland. Våra två. Kommer inte ihåg om Terry hade hunnit flytta till Umeå. Nej, den gjorde han. Hade han inte i början. År 2000 ungefär. Då jobbade vi på. På Tellus. Science Fiction Rollspelet. Eh, I Örnsköldsvik. Och det var egentligen. Till, resultat, eller till följd av. En slump, ett slumpmöte. Med dåvarande stiftskonsulent. Len Howard. Eh, som alltså Han som har. Som tog initiativ till att svenska kyrkan skulle börja ge ut rollspel i den grå forntiden på 90-talet. Alltså vägen som vi pratade om tidigare. Jag råkade stöta på honom av ren slump och pitchade idén till honom att de kanske skulle vara intresserade av ett science-fiction-rollspel i serien. Han tände till som fan på det och ett år senare eller så så var det hela klart och de gav ut det. Och det var då Tellus. Direkt efter det så började jag och Terje diskutera om att det skulle vara kul att göra ett nutids som skulle passa både för nybörjare och för erfarna rollspelare eh, som skulle vara satt i Sverige då som grund, grund ja, utgångspunkt helt enkelt. Eh, och det var ju i... I veva med att Harry Potter-böckerna var väldigt populära. De hade stor, stor fanskara då. Och det hade också kyrkan uppmärksammat. Så vi visste att de redan var intresserade av genren. För redan på den tiden så arrangerade Västerås stift stora konvent som kallas för The Harry Potter Experience. Och jag tror de fortfarande gör det då då. Eller om de möjligtvis har slutat nu, men... Eh, så eh, Ja, vi la fram idén för Len Howard Och han tyckte, jajamän, det låter jättebra Kör på, vi tar ett till Och så började vi arbeta På, på spelet Och eh, Och när var det här? Eh, ja, det var ju då 2001-2002 Vi kom igång första vändan Med att skriva Okej. Okay. Eh, sen var det dock så att, att eh, eh, Jag började plugga 2002 vilket gjorde att man fick lite mindre tid över och eh, sedan så flyttade vi helt enkelt isär i olika omgångar, jag och Therje, vilket gjorde att vi fysiskt inte kunde träffas och skriva lika ofta eh, sen gick Len Howard i pension något år senare och överlämningen av varans hans projekt var lite sissodära, om man säger så, inom kyrkan. Vilket gjorde att projektet gick i stå eh, i princip. Men vi fortsatte jobba på det hela, eh, antog att kyrkan inte längre var intresserade ett långt tag, tog kontakt med dem igen, hörde, fick, ja, eller ja, Len efterträdare då fick höra att eh, ja, det visste han inte, inte så mycket om. Men sen då förra året, 2009, så tog jag kontakt igen med den här efterträdaren och undrade om en tusan, ska vi inte göra färdigt det här nu? Och han kollade upp med ny, ny budget och ny auktoritet och fann att jo, jo nu kör vi. Och från 2009 då så har det varit mycket aktivitet och, eh, vad som däremot kom som en liten chock för, för Svenska kyrkan var att verket som vi hade knåpat på i eh, ja, sju, åtta år då eh, hade ju uppnått en textmängd som motsvarade ungefär 250 till 300 sidor. <laughs> eh, och det var ju eh, rätt mycket mer än vad de hade tänkt sig. <laughs> och eh, därför över ett par månader så Eh, gjorde vi helt enkelt ett utdrag som blev sägen när det var färdigt bearbetat under den processen dock så gjordes en hel del intressanta ändringar vilket vi kommer att ta med oss in i legend sen, eller ja nu när vi kommer att eh, fortsätta med det, så liksom huvudprojektet och ungefär där eh, är vi nu Var hittar ni folk som vill speltesta ett spel? Och det är inte så svårt. Eh, vad som däremot har varit svårt va, har varit att hitta unga människor som, som eh, eh, kunde speltesta. För eh, i min noterjes närkrets så finns det ju du dussentals personer som har spelat rollspel ungefär lika länge som vi har. Så kallat gamla rävar som har kört allt mellan himmel och jord. Och eh, sådana ger ju en annan sorts feedback och upptäcker ju andra saker eh, än nybörjare och unga människor. Så det har varit ett visst problem. Men eh, Västerås Stift har ju lyckats ordna till det där för oss, tack och lov. Eh, genom att vi har fått vara på eh, Camelot-föreningens läger ett antal gånger och speltestat. Med autentiska ungdomar. Vad är det för förening? Camelot är Svenska kyrkans ungas rollspelsförening helt enkelt. Där deras primära verksamhet går ut på att träffas på två stora läger. Eh, på helgen och påskhelgen på Finnåkers kursgård. Utanför Köping, i skogen. Vägen som var det första spelet i serien Rollspel från Västerås Stift översattes ju till engelska Finns det några planer på att översätta sägen också? Lustigt att du säger det Det Planer vet jag inte <laughs> om vi kan uppgradera det till men det finns eh, jaha, vad ska man säga ambitioner. ambitioner ja, precis det var ett bra ord. på detta Um, dock finns det inga Inte ens något som liknar planer Vad gäller distribution utomlands Utan eh, Det kan mycket väl hända Att sägen i alla fall Blir översatt till engelska eh, Utav Människor som är intresserade Av detta eh, Och eh, Jag har även eh, en, en kompis i Italien Som Säger att om, det, om han får tag på en engelsk version så ska han översätta den till italienska. Och på senaste Kamelot-lägret där vi var och demospelade spelade sägen, nu i alla helg och helgen, så var det en kille från. Kitt, vad var den? nu från. Ett östland i alla fall. <laughs> jag blandade ihop dem. Pinsamt måste jag erkänna som tyckte att han skulle översätta till, till sitt språk också om det fanns en engelsk version att utgå ifrån. Så det kan hända att, att sägen dyker upp på en del ol, olika oväntade språk. <laughs> men jag, våg, jag kan inte lova någonting. Kanske. Det är en sak att ha en idé men att omsätta det i handling är ju en annan sak. Så jag undrar vad du har för tips till radspelsutvecklare som sitter hemma och knopat på sina egna spel. Det viktigaste tipset som jag kan ge är ju att eh, skriv, skriv ner vad du tänker, skriv ner dina idéer och eh, låt andra ha åsikter. Idag finns det ju fler sätt än att hitta det här magiska rollspelsförlaget om man har... Som tanke att sprida sina idéer om ett nytt häftigt rollspel. Vi har ju det så kallade internet som är en fantastisk utjämnare kan man säga. Man kan både sprida, få gehör för och få väldigt värdefull feedback genom att helt enkelt arbeta öppet. Jag känner folk som utvecklar spel via wiki-metoden. Alltså slänga ut idéer på en öppen wiki och låta folk, ja, bjuda in folk som man känner är, man litar på. Och ja, helt enkelt få åsikter, kommentera och ändra till och med kanske, skriva egna saker. Man ska inte vara rädd för att, för att testa sina egna idéer. Det kan faktiskt mycket väl vara så att just dina idéer är det ingen annan som har kommit på. Och det kan mycket väl också vara omvänt så att just dina idéer har någon annan testat i någon variant och hittat en massa problem med och löst redan. Det finns ingen idé att, Eller det är onödigt att uppfinna hjulet flera gånger om man kan undvika det. Och så vill jag förstås till alla rollspelsförfattare eh, rekommendera att, att läsa boken Play Unsafe först av allt. Det börjar bli lite löjligt tror jag för, för, för mina lyssnare att höra om den här jävla boken. Så jag tror jag tror att vi avslutar där. Men det sista jag skulle vilja veta är var i hela friden får man tag i sägen? <här> för jag har inte kunnat titta det. Sägen kommer när det till sist är tryckt i en korrekt utgåva. Vilket kommer att ske peppar, peppar, ta i trä innan jul. Så kommer man kunna köpa spelet på Västerås Stifts webbshop. Som alltså finns på Västerås Stifts hemsida. Som jag tyvärr inte kan utan till. Jag tror att det var... <laughs> om man går in på svenskakyrkan.se så kan man leta sig in på Västerås Stift. Ganska enkelt har jag för mig. Ja. Men det precis. kommer alltså gå att beställa på internet. Och på den webbshoppen så kan man också köpa... De här äldre spelen som vi pratade om, de är vägen, Kovadis, Anskar och även Tellus som du har varit med och skrivit då. Ja, precis. Det, det stämmer. Dessutom så skulle jag våga satsa pengar på att man kommer kunna köpa både, äh, kommer kunna köpa sägen både på Collectors Point och på Goblin Games. Goblin, Goblin Games är alltså en. En faktisk butik som ligger i Göteborg på lång. Precis. Och eh, Collectors Point är faktiskt också en fysisk butik men den ligger lite avsides i det pittoreska Umeå. Ja just det, det är en faktisk butik. Där har jag varit en gång. Ja. Det, är, det är förmodligen Nordens mest välsorterade rådspidsbutik. Ja det är faktiskt väldigt mycket mm. saker där. Det är synd att jag bara varit där en gång. Jag råkar veta att föreståndaren där också gör en, gör en personlig poäng av att se till att ha alla svenska rollspel som går att få tag på eh, i tryck eh, i sitt sortiment. Bra att veta. Mm. Med det så tackar jag dig David för att du var med i Märklighetstroget och du är varmt välkommen tillbaka och prata om legend när det kommer ut. Ja, tack så hemskt mycket. Jag hoppas jag inte har svamlat för mycket det känns så lite jan men Nej, det är det är jag som tar hand om svamlandet här ja <laughs> ja men tack och hej ja tack så mycket hej du har lyssnat på Märkeljets podcasten är kopierad via Creative Commons så kallade Attribution Non-commercial Share alike 3.0 license det här betyder att du får dela kopiera remixa och återge den här podcast